Пророк Еремия. Пророк Еремия е роден в град Анатот, от свещенически род и от Бога отреден за пророк и посветен преди майка му да го роди. Още в младостта, към 620 г. преди Христа, той е бил призван за пророк в 300 година от царуването на цар Русия. Този добър цар му се действал във великото дело за преобразуването и превъзпитанието на народа. Но отпосте животът на пророка се е изпълнил със скърби и горчевини. Цар Йоаким хвърлил пророческия му свитък в огъня и искал да му отнеме живота. Той получавал цар Седекия и го предизвестил за тежката съдба, която висяла над народа му и за 70-годишното пленничество, но всичко това останало без последствия. Предаността на пророка към Божието дело често турела в опасност живота му. Той бил запрян и затворен, когато Иерусалим бил обсаден от Навуходоносор. След като вавилонците влезли в Ерусалим, го пуснали от затвора и го поканили да се пресели в Вавилон. Но той предпочел да остане между останалите евреи и заедно с тях бил заведен в Египет в 588 г. преди Христа, където той ги съветвал и изобличавал до самата си смърт. Цели 42 години той е говорил истината на своите сънародници. Ако по естество и да бил кротък, чувствителен и смирен, той не се е спирал пред никаква опасност, когато длъжността го призовавала да говори. Никакви заплашвания не могли да го спрат да не говори. Ще изнеса някои положения и мисли от книгата му, от които ще видите неговото положение като пророк и посветен, ще се види окултният характер на Неговото Слово и дейност. В първа глава, от 1 до 10 стих, се говори за посвещението му като пророк, а от 11 до 19 стих Господ чрез него известява съдбата на света. В 4 и 5 стих четем: И Слово Господне биде към мене и рече: Преди да ти дам образ в отровата на майка ти, познахте, и преди да излезеш от матката, осветихте, поставихте пророк на народите. От 6 до 10 стих се казва Аз рекох, Господи Еова, ето аз не зная да говоря, защото съм дете, а Господ му рече Не думай, дете съм, защото ще идеш при всички, при които ще те проводя и всичко, което ти заповядам, ще кажеш. Да се обоиш от лицето ми, защото аз съм с Тебе, за да Те избавям, говори Господ. И простре Господ ръката си, да допре до устата ми. И рече Господ, ето, турих думите си в устата ти. Виж, поставихте днес над народите и царствата, за да изкореняваш и да съсипваш и да погубваш и да разваляш и да градиш и да съдиш. Приведените думи са ясни и без коментар. Пророкът е познат и посветен преди да се роди, т.е. от миналото прераждане. След раждането му, едно допиране на ръката Господня до устата му, влага словото в устата му. Във втората глава Господ се обръща към юдеите, които са се отказали от него, че ще ги накаже. Трета глава също говори за отстъпването на Израел и Юда и ги призовава към покаяние. Бог им казва «Ще ви въведа в Сион и ще ви дам пастири според сърцето си и ще ви пасат съзнание и разум». В четвърта глава Господ се обръща към Израил и му казва, че понеже се отклони от правия път, ще дойде за постение на земята му от една войска, която ще дойде от север. В пета глава се говори за същото. В шестата глава Господ ги съветва да се върнат от лошите пътища, иначе ще ги сполети зло. В седмата глава Бог се обръща с Слово към пророк Иеремия, който да каже на евреите да изправят живота си. В осмата глава се говори за същото. В деветата глава Бог казва защо ще накаже евреите, а именно защото са се отклонили от правия път на живота. В глава се говори, че Господ ще накаже евреите чрез един народ, който ще дойде от север заради тяхното идолопоклонство. В 11 глава Господ казва на Еремия да каже на евреите да изпълнят заветите, които е сключил с бащите им, но те не го послушаха. В началото на 12 глава пророкът пита Господ, защо тези, които не ходят в неговия път, са добре в материално отношение? А Бог му отговаря, че това е временно и стъква закона, че поради прегрешенията на хората настава суша, от която страдат хората и животните. В 13 глава пак се говори, че Бог ще накаже евреите заради тяхната гордост и служене на чужди богове и им казва, че ще отидат в плен заради това. 14 глава започва с Слово Господне към Еремия за бездъждието. Настава бездъждие и земята изсъхва, а хората започват да страдат и се обръщат към Господ да ги пощади и да им даде дъжд. Но Господ казва на пророка, не моли за тези хора за добро. И казва още, че и да се молят и да постят няма да ги послуша, защото са се отклонили от пътя. След това говори за лъжливите пророци, какво говорят те и какво казва Господ за тях. Господ казва на Еремия, че ще умори евреите с нож, с глад и с мор. А Еремия се обръща към Господа и казва О Господи Яова, ето пророците говорят тем, няма да видите нож, нито ще има глад у вас, но ще ви дам мир, безопасен на това място. И рече ми, Господ, лъжливо пророчестват пророците в името ми. Аз не съм ги проводил, нито съм им заповядал, нито съм им говорил. Те пророчестват вам лъжливо видение и прорицание, и суета и прелъщение на сърцето си. Защото така говори Господ за пророците, които пророчестват в името ми, когато аз не съм ги проводил, но те казват «Нож и глад не ще има на това място. С нож и глад ще бъдат изтребени у нези пророци, а людете, на които те пророчестват, ще бъдат изхвърлени по улиците на Иерусалим от глад и нож». Тази мисъл показва Великия закон за светостта и силата на името Божие. Всеки, който злоупотребява с името Божие, ще понесе последствията си. Така във всяка глава се изнася по един закон от окултната наука, но нямам възможност да ги анализирам всички, но само посочвам известни мисли, които показват това. Така в началото на 15 глава пророкът казва «И рече ми Господ, и Мойсей и Самуил, ако бяха застанали пред мене, душата ми не би се смилила на тези люде. И по-нататък се води разговор между Бога и Пророка за съдбата на евреите и Господ му казва, че те ще се опълчат против Него, но няма да го победят, защото Бог е с Него. 16 глава Бог казва на Пророка да не участва в живота на хората от тази земя, защото ще накаже земята заради престъпленията на хората и ще ги разпръсне по цялата земя и след дълго време пак ще ги събере в земята, която е обещал на отците им. И тогава ще познаят, че името ми е Яова. В 17 глава пак се говори за греховете на евреите и че ще бъдат отхвърлени от населението, което им е обещано. В 18 глава Бог сравнява човеците с кълта на гранчаря и както той може да прави каквото пожелая от кълта, така и Бог може да направи каквото пожелае от един народ. И по-нататък се казва, че ако Бог е изрекал зло против някой народ или човек поради прегрешенията му и той се върне в правия път, Бог ще го въздигне. И ако на някой е обещано въздигане и той отстъпи от правия път, обещанието се отменя, за да се въздаде зло според делата му. В 19 глава Бог казва на Еремия да каже на евреите, че ще ги счупи като гранчарски съд и ще ги накаже с жестока смърт заради престъпленията и поклонението на чужди богове. В 20 глава се казва, че първосвещеникът се нахвърлил върху Еремия и го затворил за една нощ в тъмница. И след като го пуснал, той казал немо и на всички евреи, че ще бъдат завладени от Вавилон и пренесени пленници в този град. Понататък Еремия се оплаква, че има много врагове, които искат живота му. В 21 глава пророкът също казва на евреите, че ще бъдат завладени от Вавилонския цар и закарани пленници в Вавилон. В 22 глава Господ говори какво трябва да бъде отношението на човека към ближния му, за да бъде добре и какво е положението му, ако неправдава ближния си. Ето какво се казва по този въпрос. Правете права съдба и оттървавайте оголения от ръката на насилника и не унеправдавайте, нито насилвайте чужденеца, сирачето и вдовицата горко на оногова, който гради дома си на неправда и горниците си с кривда, който кара ближния си да му работи без мъзда и не му дава заплатата за труда му. В 23 глава Бог говори за пастирите, свещениците и лъжепророците и че не са изпълнили задачата си и са се отклонили хората от правия път по-нататък се казва, че Бог ще въздигне от Давида отрасъл праведен, който ще царува и благоденства и ще върши съдба и правда по земята. Името ще бъде Господ Правда Наша. Тук ясно се говори за идването на Христа. След това пак говори за въжливите пророци. В 24 глава Бог дава видение на Еремия, в което символично му казва, че пленените юдеи ще бъдат разделени на две части според делата си. Едни ще отидат при халдейците за добро и ще ги върнат пак в земите им, а другите ще ги разпръснат по цялата земя и ще ги измори с глад, болести и смърт заради делата им. Тук е прокарана идеята как действа кармата. В 25 глава в Слово Господне към Еремия се казва, че Бог ще накаже евреите плен в Вавилон и след 70 години ще накаже и Вавилон с разорение, както и всички царства в предна Азия заради делата им. В 31 стих е казано Господ ще излея яростта си против всички жители на земята, екотът ще стигне до край земята, защото Господ има съд с народите. Той ще се съди с всяка плът. Ще предам нечестивите на нож, говори Господ. Тук пак се говори за действието на закона на кармата. Народна и индивидуална. Кармата е закон, който възстановява нарушената правда. Кармата е закон за причини и следствия, каквото човекът е посял, това ще пожене. В 26 глава Словото Господне е към Еремия да каже на евреите да се откажат от кривите пътища, че ще ги накаже. Това става в двора на Господа. Свещениците подигат народа против Еремия и искат от княза да го убият. Но някои се застъпват за него и го оставят жив. Друг пророк, който казал същото, го убили. От 12 до 16 стих е казано Господ ме проводи да пророчествам в този дом и против този град всичките думи, които чухте. Затова сега оправете пътищата си и деянията си и послушайте гласа на Господа Бога вашего и Господ ще се разкая за злото, което говори против вас. А аз, ето в ръцете ви съм, Направете ми каквото е добро и какво е угодно пред очите ви. Но да знаете добре, че ако ме омъртвите, наистина неповинна кръв ще докарате връх себе си и връх този град и връх жителите му. Защото наистина Господ ме проводи при вас да говоря в ушите ви всичките тези думи с князете и всичките люди рекоха на свещениците и на пророците. Този човек не трябва да се осъди на смърт, защото в името на Господа Бога наше го говори нам. В 27 глава, чрез словото към Еремия, Бог казва на юдейския цар и на целия народ да се преклонят пред Вавилонския цар, защото той има милостта на Бога, и всеки, който не се преклони пред Него, ще бъде изтребен, докато му дойде и на Него времето да бъде предаден на по-силен цар. В 28 глава се говори, че друг пророк на име Анании говорил на народа, че Бог в течение на две години ще струши хомота на Вавилон и ще освободи пленените евреи, но Яремия му казва, че лъже и заблуждава народа и ще умре заради лъжите си. Тогава рече пророк Еремия на пророк Анании. Слушай сега, Анание. Не те проводил Господ, но ти правиш тези люде да се надеят на лъжа. Затова така говори Господ: Ето, аз ще те отхвърля от лицето на земята. Тази година ще умреш, понеже говориш бунт против Господа и умря пророк Анани през тази година в 8 месец. В 29 глава пак се говори за лъжливите пророци, които казват, че не трябва да се рубува на Вавилонския цар и че Господ скоро ще ги освободи. Но Еремия казва, че Бог е казал, че 70 години ще служат на Вавилонския цар, защото така говори Господ Бог Саваот, Бог Израилев да не ви прелъщават пророците ви, които са всред вас и чародеите ви, и не слушайте сънищата си, които вие ги правите да сънувате, защото ви пророчестват лъжливо в Мое име. Аз не съм ги проводил, говори Господ, защото така говори Господ, че като се изпълнят 70 години у Вавилон, ще ви посетя и ще извърша над вас Благото Мое Слово и ще Ви върна на това място. 8, страница. В 300 глава се дава Слово Господне към Еремие, в което Господ казва, че ще върне евреите от плена, в който ги е пратил поради греховете, и че ще разори техните разорители. Тук е прокаран закона за народната карма като съвкупност от индивидуалната карма, под гняв Божий, под ярост Божия, винаги се разбира действието на закона на кармата, което е закон за божествена справедливост, закон за възстановяване на нарушеното равновесие. В 31 глава Бог говори, че ще върне евреите от плен и ще им съгради нов Господен дом. В 29-30 стих се говори за действието на индивидуалната карма и казва – всеки човек ще умре заради беззаконието си. И след това се казва, че Бог ще направи нов завет с Израил. В 32 глава пак се обяснява защо Господ е предал евреите на плен и обещава да ги върне от плена. В 33 глава се говори, че Еремия е в затвора и пророкува, че халдейците ще влезнат в града, ще вземат царя и хората му, пленници в Вавилон. И така става. После пророкува, че ще върне евреите на местата им и ще им въздигне цар от Давидовия род. В 34 глава пак се говори, че поради престъпване на Божия закон ще бъдат предадени в робство. Според Божия закон всеки трябва да бъде свобода на брата си, на раба и рабинята си, всички ще бъдат равни пред Господа, които престъпят този закон, ще умрат от нож. В 35 глава се говори пак в същия дух, че поради непослушанието на Божиите заповеди, ще бъдат предадени в робство. В 36 глава Господ казва на Еремия да каже на юдения цар, че ако не изпълнява волята Божия, ще отиде в плен на халдейците. Това е преди плена. Но те не послушват и искат да убият Еремия, и той се скрил. И словото Господне се повтаря с тази прибавка, че сам царят ще загине, като куче ще бъде убит. 37 глава се говори пак за затварянето на Еремия, понеже пророкувал, че халдейците ще завладеят Юдиновото царство. В 38 глава се описва, че Еремия е хвърлен в една дълбока яма поради това, защото казал, че халдейците ще завземат града и за да не го изгорят, да се предадат доброволно заедно с царя. След това царят го изважда от ямата и му казва същото че ако се предаде, ще спаси живота си и града. Еремия останал в двора на тъмницата до превземането на града от халдейците. До тук, от предните глави се вижда колко смел и безстрашен е бил Еремия и каквото Господ му е казвал, го е съобщавал, без да държи сметка за своя живот. Той е знаел закона, че онзи, който внася личен елемент в духовната наука, като лъжливите пророци, ще плати с живота си. В 39 глава се описва превземането на Иерусалим и пленяването на царя, на когото изваждат очите и го завеждат в плен, а всичкото му потомство е избито. Вавилонският цар поръчва да извадят Еремия от затвора, и да остане в дома на един евреин, и да не му направят никакво зло. От тази глава се вижда, че каквото пророкът е казал, е това е станало. По това се познават истинските пророци, че каквото кажат, то става. В 400 глава се говори, че халдейският цар освободил Еремия и му казал, че може да отиде в Вавилон, заедно с пленниците ако иска, и може да остане в Юдея заедно с останалите, а в Юдея останали сиромасите и безимотните, и Еремия останал с тях. В 41 глава се описва, че един еврейно от царски род убива този, когато вавилонският цар оставил за свой заместник и след това избягал заедно с другите пленени евреи към Египет. Но по пътя го срещат други, които вземат от него всички пленници и той избягва само с 8 души. В 42 глава се описва, че останалите юдеи, начало с техния началник, молят Еремия да се помоли на Бога за тях. Да пита какво да правят, да останат ли в юдея или да отидат в Египет. Господ им казва, че ако останат в земята си, ще ги благослови, но ако отидат в Египет, ще измрат от глад, от нож и от мор. В 43 глава се разказва, че те не послушали гласа на Бога, казан чрез Еремия и отишли в Египет, като взели и него. И там има слово Господне към пророка, който му казва, че Вавилонският цар ще превземе Египет и една част ще избие, а други ще вземе пленници в Вавилон. И така станало. В 44 глава Еремия се обръща към онези юдеи, които са избягали в Египет, че ги чака смърт от нож, от глад и от мор. В 45 глава пак се казва, че ще предаде юдея на разорение. В 46 глава се говори за завладяването на Египет от Вавилонския цар. В 47 глава се говори за разорението на филистимската земя от халдейците. В 48 глава се говори за падането и разорението на Моав, който ще престане да бъде народ. В 49 глава се говори за падането на царството на Амониевите синове и за други малки царства. В 50 глава е Слово Господне към Иеремия, за падането на Вавилон и освобождаването на евреите. В 51 глава пак е Слово Господне към Иеремия с което се предупреждава Вавилон, че ще бъде разрушен. В 52 глава се описва превземането на Ерусалим и пленяването на евреите и закарването им в Вавилон. Еремия е голям пророк и е във връзка с Бога и с Божествения дух, който му разкрива волята си на еврейския народ и по отношение на всички древни народи. Във всичките си слова той разглежда отношенията на хората към Бога и отношенията на Бога към хората и народите. Чрез него Бог апелира към народите и управниците да се върнат в правия път, но много често те не го слушат и даже го преследват. Редом с него има много лъжливи пророци, които говорят в името Божие и лъжат и заблуждават народ, и управници, и на тях вярват, защото те пророчестват според желанието на управляващите и ги ласкаят. Еремия направо им казва какво е волята Божия, за това го преследват и ненавиждат. Той вижда с ясновидски поглед и слуша Словото Господне за съдбата на всички народи, от словата му се вижда, че Бог използва един народ, за да накаже друг. Така чрез халдейците той наказва евреите и египтяните и други народи, а чрез персийците пък наказва Вавилон, който тиранизира завладените народи. По този повод се казва «Разпали се гневът Божи, яроста Божия и прочее». Това показва, че животът на тези народи, които вървят в крив път, техните мисли и желания предизвикват божествените сили, които се изливат върху тях като гняв и ярост Божия. На друг език казано, под ярост и гняв Божи, се разбира закона на кармата, който Бог туря в действие, когато народите се отклоняват от правия път. Плач Еремиев, пророкът оплаква съдбата на Иерусалим, на Юдея и на евреите изобщо след пленяването им от халдейците. Предадено е в поетична форма. Книгата започва последния начин. Как седи усъмотен градът, който е бил многолюден. Стана една вдовица, великата в народите, столица. И завършва смолба към Господа да върне предишния живот. В последния стих се казва Но си не отхвърлил съвсем, разгневил си се много против нас. В трета глава, първи стих се казва Аз съм онзи човек, който видех скръп, отжезала на неговата ярост. Върху този стих учителят казва «Четете плач Еремиев и знайте, че тя представлява писанието на един поет и пророк». Всичко казано в тази книга е в преносен смисъл. Сегашните хора мислят, че старите поети и пророци не са разбирали нещата, както те ги разбират. Те мислят, че старите пророци не са разбирали Бога, както днес го разбират. Затова питат, как е възможно да се говори за ярост Божия. Вярно е, че който пише или говори за Господа, трябва да го познава. Но може ли някой да докаже, че яростта на Бога е нещо лошо? Сега, като наблюдавате как Бог работи, виждате, че някои от неговите прояви не отговарят на вашето желание и вие си съставяте различни понятия за Него. Едни казват, че Бог е любов, други, че Бог е правда. Но кой е опитал Божията любов? Кой е опитал Божията правда? Помнете, когато се говори за яростта на Бога, имаме предвид Неговата мъдрост. Мъдростта се постига само чрез мъки и страдания. Онзи, който иска да стане мъдър като Бога, ще мине през такива страдания, каквито на ум не му е дохождало. Който иска да мине по по-лег път да приеме любовта. Когато човек се намери на кръстопът в живота, трябва да избере или любовта, или мъдростта. Един от двата велики принципа. Ако избере пътя на мъдростта, той трябва да знае, че ще мине през големи изпитания и мъчноти. Който може да изтърпи до край, той ще бъде достоен за Бога и Бог ще направи жилище в него. Методът на любовта е друг, съвършенно различен от този на мъдростта. От това се разбира, че Еремия е избрал пътя на мъдростта, защото казва – аз съм човекът, който видях скръп от жезала на неговата ярост, т.е. от жезала на мъдростта.